І чайки гостро, ще сердитіше, квилячи, жадібно хапають поживу на люту, переймаючи її в повітрі. Які метки! Яка безпомильність у досягненні мети! Мимоволі вихоплюється в мене. І хоч я й далі стежу за пташиним Грайвом, а з думки все не сходить та сенсаційна фраза старого – якою він ніби не внарок відхилив шпарину у своє минуле. «То ви і справді із гуляйпільських країв?» – запитую старого, мало однак сподіваючись на його відвертість. «Прихідець із того світу!» Він глянув на мене хмуро, невдоволено. Раритет – гримаса історії для вас. Не так воно все просто на світі. Справді, як мовилось колись, життя прожити не поле перейти. Та ось дражливість його минула, і ми знов сидимо у вільних шезлонгах на палубі, звернувши погляди до неосяжних, повечірньому пригасаючих вод. Старий уже не з прикрим докором, а значно м'якше, скорше навіть вибачливо загомонює до нас. «Так-так, не поле перейти», – повторив він і підсунувся разом з шезлонгом до нас ближче. Молоді люди, маєте настрій вислухати мене? Не відмовляйте, прошу, старому хочу сім. Іноді в людині виникає потреба вдатись до сповіді. Звичайно, сповідь моя може видатись вам недоречною, ба навіть недокучливою. Але не спішіть з осудом чужого життя, адже, мабуть, кожне життя варте, бодай, того, щоб його постаратись зрозуміти. Для вас є, звичайно, чужак, випадковий стрічний, якого треба остерігатись. І зрештою це природно в наш час, коли недовіра стала повсюдною, коли людські стосунки будуються більше на ворожості. Однак, щоб розвіяти вашу недовіру і настороженість, щоб хоч почасти ви могли від них звільнитися, похвалюсь, що цей ваш супутник в роки для Європи трагічні, хай і на скромних ролях, одначе перебував серед учасників руху опору. А ще раніше в тих далеких кіммерійських степах ваш покірний слуга теж виступав у ролі специфічній, принаймні руки оці тоді ні разу не були обагрені кров'ю, як руки інших багатьох Кажу це зовсім не в своє виправдання Не почуваю потреби, ні перед ким обілювати себе Маю зараз, власне, одне бажання Якомога об'єктивніше розібратись самому собі В феномені «гуляй поля» Нині з відстані літ воно здається мені химерним міфом, сповненим диких оман і, по суті, безцільних страждань. Вірно, хтось сказав, що найбільше небезпеки і найгостріші протиріччя кожен із нас носить у собі. Ось ти, чоловіче, озираєш своє згасаюче життя, бачиш сліпучу фаєрію своїх повстанських степів, а згодом важке похмілля, безпритульність чужини, де тобі довелось звідати всього-всього. Будеш докером, будеш моряком на вантажних суднах, навчання буде, потім опинився в одній з лабораторій на побігеньках, у таких як он той, що його в візочку тепер катають, у магнатів з науки, для яких завжди ти був ізгоєм, людиною нижчого сорту, чужинцем, котрому не в усьому й довірятися слід. А по суті ти ж був непоганим фахівцем. Марилась тобі про високі гуманні цілі науки,